Nagys, és hogy olyan bizottság, aki az igényeket. Hogy -e -e? ilyen, nem a terítő, a páros. a kultúros, és ezt meg tudja oldani. egyszerűen. van, van, a hogy hát a kapcsolatot felékel, kell venni velük. Addig jó, míg él. Nagyon kelmes vasárnap délután kívánok mindenkinek! Ez itt a Klub Rádió, benne az addig jó Miki Kádár, én a zenokalázatos narrátorával. Itt van velem Bence József, Johnny, és itt van Pataki Gábor is, aki egyrészt az internetet felügyeli, másrészt pedig a webkamerát próbálj most éppen beállítani. Mai témánk az évfordulós műsor lesz, úgyhogy helyezhetik a telefonjaikat, A ugye, 061 illetve 0612407953 ezen a számon e, tudják utolérni a műsorunkat és ma pedig e, egy nagyon ismert és nagyon népszerű tévés személyiségre emlékezünk e, azon gondolkozom, hogy, hogy ha játék lenne az, hogy ki kell találni az, hogy hogy, hogy vajon ki e, lesz a műsor szereplője szóval bajuszos volt E, időnként szemveget hordott, e, dolgozott az ablakban, e, csinált e, vicces műsorokat Pocsék e, forma címmel, e, volt egy saját műsora, nulladik típusú találkozások, 24 07 haló! Jó napot! Karintusz kérdés volt. Én, én, én nagyon, nagyon kedveltem Dér János, és személyesen is ismertem, és a Gusti vagyok, Hello. Sem az De nagyon véletlenül, mert mamám a lapjódó vállalatnak volt a szociális osztályának a vezetője, uh -huh. hát ez mondjuk 100 millió ezer évvel ezelőtt volt, és egyik vasnapi délután, délutáni alvás volt nálunk ott, és csöngettek, és nem volt más a ajtóban, mint maga. János, uh -huh. akit akkor látt én először, anyám először, és bejött, és olyan volt, mintha 30 éve ismernénk, leült, beszélgettünk mindenről a világ dolgairól, három órán keresztül, és, és, és hát egy, egy fantasztikus, nekem, nekem olyan, olyan szinten volt a Montág Imrével. Van is egy közös produkciójuk, ha jól emlékszem. Igen, én is valamire, valamire emlékszem, egy ilyen nyelves ö, valami dolog volt. A montagy nem ismertem, de a Déri János az egy, az egy csoda volt, és, a, és az pedig most is ö, hát, liba a hátam, amikor ezt a Mexikó utolsó interjú ö, velek, amikor ott volt a hiszen valamilyen gyógykezelésen, és utána ő megintek. Tihu Tihuánában a, a Gerzon klinikán. Igen, igen, igen. Szóval szerintem ő, egy, ő egy, egy borzasztóan nagy alakja volt, és még annyit szeretnék, hogy én nem értem azt, hogy, hogy ö, miért nem adnak olyan embereknek manapság ö, utcanevet, akiket, akiket ö, az emberek szerettek, kedveltek, ö, jó órákat okoztak nekik. Beleféle katinavis Zoltán is, Aha. hanem ilyen, ilyen, ilyen noném utcák vannak, hogy így pattantyú utca, meg, meg kőkoporsó hegyi utca, Sőt van egy kerület, ahol, ahol van egy, egy rész, ahol csak számozva vannak az utcák. Nem de... tudom megérteni, szóval ö, én, én, én azért egy Déri János utcát el tudnék képzelni. Van már valószínűleg Déri utca, de Déri János utca ö, nem ártam. Ennyit akartam és nagyon kedveltem, és nagyon sajnálom, hogy nincsenek ma ilyen emberek. Vagy talán lehet, hogy vannak, de, de hát, még van. egy ilyen nincs. Nem nagyon, nem nagyon vannak. Köszönöm szépen, szervusz Gusti! Hello, további, jó estét. Az estével még egy kicsit az korai, szóval 2407953, tehát ha önöknek vannak emlékezetes jeleneteik, amire úgy nagyon szívesen emlékeznek vissza, vagy azt gondolják, hogy van egy csomó dolog, amit mondjuk valóban az 1951. április 14-én született Déri Jánostól hallottak, akkor ne legyenek restek, telefonáljanak be és meséljék el. Ezeket a vagy filmrészleteket, vagy műsorrészleteket, vagy, vagy, vagy közös élményeket. Haló, jó napot! Jó napot kívánok! Én abban a, o, abban a gyárban dolgoztam, aki egyszer telefonált, hogy mi gyártottuk másodgyára, attuk Ruditta. Igen, emlékszem rá. Nos, a Déri Jánosnak elindítottak az országban egy gyűjtést. Én nem tudom, aki mondjuk az idősebb korosztály, aki akkor volt, akkor ő emlékszik rá, és én végigmentem a dolgozók között és nem tudom már milyen összeget, több ezer forintot összegyűjtöttem, és fel, fel kellett adni egy X számra uh -huh. azért, hogy ezt a dél-amerikai dél kezelését <coughs> anyagilag fedezni tudják. Úgyhogy nagyon sok pénz összejött az országban, és nagyon rövid idő múlva, elment szegény. Elment? És a felesége, yeah. utána későbben mondták, hogy a felesége ezt az összeget valamilyen jótékony célra ö, átutalta, tehát felajánlotta és átutalta. Egy, Úgy, egy, egy, egy alapítvány kapta meg. Igen, egy olyan alapítvány... országos mozgalom indult meg a gyűjtésre, hogy annyira magával ragadta az embert, hogy tényleg ebbe a 200 fős gyárba én legalább egy ilyen 60-70 ember adott pénzt. Igen, nekem meg például a csütörtöki klubrádiós ö, ö, addig igen. Az, az pontosan erre emlékeztetett egyébként erre, erre a gyűjtésre. Igen, igen. Hát, hát, ez... Bocsánat, én a tűtörtökéhoz nem járultam hozzá, mert hmm. minden hónapban most már egy jó ideje a számlámról utalok nagyon át kedves. egy összeget. Úgyhogy, hát, szeretettel üdvözlöm és nagyon szeretem a műsorát. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Viszont hallásra. hallásra. 24,07953, Szóval, hogy lehet azt tudni, hogy egy egy kisgyerek kezelésére, tehát egy talán fény alapítvány, vagy valami hasonló nevű alapítványhoz került az a pénz, amit Déri kezelésére gyűjttek össze, és aztán egy kisgyereknek a, a kezelésére költötték, aki, akit gyógyíthatatlan betegként engedtek ki egy budapesti klinikáról, és aztán ma már 21 néhány éves egészséges felnőtt. halott tessék! Katona egyes vagyok, szia! Ügy, szia! Én 76-ban végeztem gépészmérnökként, és ő egyel fölöttem járt. Ő is gépészmérnök. Igen, was. igen, igen, és nagyon közvetlen volt, volt, hogy többször kértem tőle egy-két dolgot, közvetlen aranyos volt, ami utolsó, talán utolsó tévészereplése az volt, amikor Szilveszterkor Ittapíros alapíros játszott, és amikor idős ember is hallatszódott rajta, hogy tényleg eh, idős, akkor mindig úgy forgatta a kártyát, hogy a tévé felé is lehessen látni, és az öregek mindig nyertek, a fiataloknak már nagyon igazából, tehát ilyen hűtőszeklen, vagy nem is tudom, hogy miket lehetett nyerni, volt egy ilyen, egy ilyen speciális szilveszteri műsor, eh, amikor valamelyik német vállalkozó ajánlott díjakat, és, eh, és valóban... Most, hogy mondja, nem emlékeztem volna rád, de ahogy így mondja, tényleg emlékszem. Hogy... Korábbi műsor műsorokban tegeződtünk meg, sziállam. Ja, jó, jó, jó, jó, bocsánat. Be, jó, egyébként megértem, hogy, hogy nem akarsz közvel, te, te, te, te, le tegezni. de én úgy kezdtem meg a korábbi műsorokban is. Úgy volt, és livabőrös voltam az utolsó riport, amit az első betelefonáló említett, amikor Mexikóban szegény, meg se lehetett ismerni a hangját, amúgy küzdent haza már fél, fél lábbal a túlvilágról, és akkor még hall, lehetett hallani, mi az utolsó kívánsága, és emlékszem, mi volt? Nem. Tüdőrágban halt meg, na, akkor mondja Nem tudok. Hát szigi. Ja, aha. Ezóta az utolsó kívánsága. Uh, ott voltam, az az igazság az Erkel színházban, és... Uh és még a fekete doboznál készítettem is egy filmet a, Déri, Pesti? a Pesti fekete doboznál Déri Jánosról, mert 91-ben, amikor volt a magyar televíziónak az átalakítása, akkor én is, a bá, Bátony Csaba és én a fekete doboznak, akkor mi voltunk a rohangáló része, bementünk a TV2 szerkesztőségi szobájába, és leültünk ott, és elkezdtünk Bornádámmal, talán Kóti Judittal és Rózsa Péterrel egy beszélgetést, arról, hogy, hogy mi fog most történni a magyar televízióban, hogyan alakítják át. És, és aztán egyszer csak így keresztül ment a képen a, a, a Déri János, leült az a íróasztalához, a telefonálgatott meg ilyesmi, és aztán valahogy a, már a Bornék elmentek, és, és ott volt a Rózsa Péter és valamit így visszafordulva kérdezett a, a Déri Jánostól, és akkor én mondtam neki, hogy, hogy hát esetleg üljön ide. És oda ütt, és akkor az egyébként addig tartó, mit tudom én, 50 perces beszélgetés, az, az még egy órával hosszabb lett, mert egy órát beszélgettünk, amiben az aktuál politikától kezdve az Egyesült Államok kormánya, és hogy hogyan működik a, a, az amerikai adminisztráció, és hogy miért bén a, a magyar politika, erről volt szó. És mindenhez nagyon jókat szólt, hogy na, na, hát, na, volt. Na, nagyon, hát persze, és hát nagyon szellemes volt. Uh -huh, uh -huh. És uh, ugye hát ő akkor már régóta publikált a hócipőben. És amikor vége lett az interjúnak, akkor, akkor befejeztük, és akkor volt még a tv 2 az úgynevezett Napzárt, a Cipzár című műsor. Aznap este azt ő vezette. De akkor még volt egy, mit tudom, fél óra addig. Bocsánat, ez ami a napkeltéből kivágások? Nem napkeltéből kivágások, hanem, hanem egy ilyen közéleti műsor, ami úgy általában reflektálta a nap eseményeire. Olyan volt, mintha... Az, az, aztán úgy alakult át, hogy, hogy mintha hogy az, az aktuális lett volna ilyen. Tehát, vagy ilyen egyenleg, vagy vagy e e e Nem, mert az esti jelenleg az inkább so, sok, sok riportos anyag volt, sok forgatóstával, ez meg leginkább egy vendéggel, vagy, vagy, vagy maximum kettővel és de az, az mindig a, a hát akkor hát ugye 91-ről beszélünk a rendszerváltás után nem sokkal e, alakulnak a a, a pártok e, alakulnak a média visszonyok e, megy a hiszti, e, tüntetnek e, göncárpádot kifütyülik akkor akkoriban ak ak tehát akkor akkor e, e, Porubski István hogy e, e, rendes neve és, és akkor még, még egy kicsit kimentünk oda. Bocsánat, ő miatt hozták a bánót olyan helyzetbe, amit alig tudott szegény elviselni. Hát az, az, hogy azt vágták, vagy nem vágták. Hát ez, ez a klasszikus muster, vagy master kérdése volt. Igen, hogy mi, hogy mi, is helyikülték helyikülték a kazettákat, és japánok igen. mondták, hogy nem volt megvágva. Hogy, hogy, hogy, hogy ugye, ugye itt a, a fő kérdés az az volt, hogy azok a kopaszok, akik 1991. október 23-án kifütyülték a köztársasági elnököt, göncárpádot a kosú téren, azoknak a, a, a fütyülése az, az ott felvett, vagy, vagy később alárakott, vagy, vagy, vagy manipulált felvétel volt. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy utána még akkor befejeztük az interjút, összepakoltunk, és mondta, hogy hát menjünk át, így meg egy italt, ugye ott van a tévé mellett a... A, az a szórakozó, hogy nem a Terpressó, hanem a másik oldalon, és akkor oda leültünk, még ott megítünk egy, egy, egy italt, egy sört, meg, meg még valamit, és akkor még valamelyik rajongójától kapott egy, egy disznótorost, akkor azt is odaadta nekünk, hogy, hogy, hogy vigyük haza, mert ő biztos nem fog elkészíteni, és akkor, akkor még azt is elvittük, és akkor otthon elkészítettük. Na, és ebből készült egy film. Egyébként, amit a, a, a, a Pesti László fekete doboz, az, az többször műsoratűzött. Ha lett volna, ha lenne nekem kazettám abból a filmből, mert az három részből áll. Egyrészt 46 perc ez a, ez a Dór Rózsa Péter Dérjános interjú. Másrészt van egy, egy riport az Erkel színházban erről a gyűjtésről, amiben ugye megszól a Komár laci kezdve Hobó, e, Selmeci Tivor. És még néhányan, akik ugye részt vettek ezen a gyűjtésen, mert akkor volt egy színházi előadás az Erkelben, és a harmadik részben pedig az utolsó írása van, amit, amit kint Tihuánában írt március 29-én. Azt egyébként most előhaláztam, és a, a műsornak egy adott pontján biztos, hogy, hogy le is fogom játszani. Tehát, ha, le, ha meg lenne nekem ez, a, ez egyébként saját filmem, vagy közös filmünk, akkor, akkor az, az szólt volna ma, és semmi más, de... de és más nem fel. vagy jóba? őt le nem emelt És vel jó vagyok, de Pest azt sem tudja, hogy hol van a, a, az archívumában, jó. úgyhogy hogy, jóba vagyok. A pesti is nincs most jó, egy kicsit beteg volt és a úgy van, de ez más kérdés. Na jól van. Jó, köszi. köszi és legalább ez elhívás volt hát, ha valakinek meg. Valakinek biztos, hogy megvan, mert, mert majd beírtam a keresőbe ezt a filmet, és az index formán, a beke formában írja valaki, hogy neki van egy felvétele, amiben pont erről akkor beszél. Akkor majd közé, ha meglesz. Mindenféleképp, tehát akkor ha meglandok, akkor már fönt lenne. A, a jó, de ha majd meg lesz, akkor okay. mit köszi, Jó, jó, Köszi. köszi Csó, viszont hallás a szervusz! 24 07 95 3-a, Zadigyó Mikládár ma eh, Déri Jánosra emlékszik az ennek segítségével. Halló? Igen, halló, a üdvözlöm, Hócs Mihályból. Üdvözlem, halló. Személyes köszönettel tartozom Déri Jánosnak. Na. Egy ablak műsorba bejátszott egy általam készített VHS kazettáról egy üzenetet, és amikor, mert vajba voltam akkor is, elküldtek a munkahelyemről, és akkor mondott egy kínai viccet, ami jó mondása volt, és az a V.A.S. között már nincs meg. Én odaadtam néki, és a barátjának nevezett, ami nem nagyon volt szokása azért nyilvánosan bárkit a barátjának nevezni, ismertem, voltak nálam a feleségi, uh -huh. és akkor egy harmadik Eszter, harmadik felesége Eszterjét. Aha. És aztán mi lett a, a, a, a riport után? Hát nem lett tulajdonképpen semmi, mert én a munkahelyemet elveszítettem, uh -huh. ez várható volt. De a lényeg az, hogy megpróbált segíteni. Igen, nagyon. Egy ritka segítőkész ember volt, és a mai újságíróknak üzent valamit azért. Mindenféleképpen ezzel nem tudok vitatkozni, ezért is van Dér János Dí. Köszönöm szépen a... De, de az üzenetet nem, nem ismeri? Nem. Polgári dekadens zsurnalisztika. Hogy ne ismerné? Akkoriban mindenki ismerte ezt. Hát ak akkoriban, um, bal, vagy el voltam foglalva, azt hiszem, nem néztem nagyon, nagyon Jó, tévét. Jó, köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Köszönöm, viszont hallásra. 24 07 95 3. Halló, tessék. Uh, halló. Jó napot, adásban van. Szia, Izlandó vagyok. Szia, Izland. Szia, Sajnos... Ez régen telefonáltál. A két óra idő eltölódásban, úgyhogy még nehezebből se hozni a dolgot. Uh -huh. Előre vagy hátra? Uh, Nálunk most van fél négy. Hát akkor hát az emberi időpont. Tehát ilyenkor már az ember a, a, a vasárnap délutáni szendergésből fölriad és bekapcsolja a rádiót. Hát igen. De és miért hívtál? Déri Jánossal kapcsolatban. Sokat gondolkoztam régebben, amikor már elvesztettük, hogy miért is jött be speciál nekem annyira Dérinek a humora meg a műsorvezetése, Aztán hát hát. hát el kellett jönnöm, hogy hát azért, mert Általában, akik szerepelnek tévébe, rádióba műsorvezetők, nagy-nagy százalékba inkább bölcsészek és humán végzettségűek. Ő pedig műszak is volt. Uh -huh. Olyan volt, mint egy koleszos haver, időnként elborul az agya, vagy elszabadul a fantáziája, és akkor, és akkor abban a stílusban kérdez, a riportjaiban, vagy olyan poénokat dob be, vagy olyan srófra jár az agya, mint a, mint a műszakisoknak járt. Ami egy Hát másfajta azért. Aha. Tehát lehet, hogy ez volt. az. Nem tudom, arra emlékszel-e, én nagy ablak fan voltam, amikor hát ő a pocsékáruk fórumával, meg mindennel. Volt. Hát én nagyon fontos műsorra volt a magyar televíziózásnak igen, az ablak. Igen, amikor, amikor főműsor időbe be lehetett szólogatni, meg csipkedni a hatalmat egy kicsit. Igen. És akkor volt egy olyan, amikor bemutatott egy szovjetgyártmányú papírt, amit ahogy húzta le a papírt, folyamatosan szakadozott, mert uh -huh. valami miatt ragasztóanyag közé került, és akkor megkérdezte, hogy mert mer mi lehet ezen a papíron, és akkor mondta, hogy üzenet. <gül> Na most, ha, hát tök úgy nézett ki, akkor még ez a lyuk, lyuk meg lyukkártyás, uh -huh. rendszer volt, tehát pontosan, pontosan bejött. Aha és a következő műsorban pedig idézett egy levelet, amiben egy illető írta, hogy és még gondolja a déri elvtárs, hogy a szovjet elvtársak wc papíron üzennek nekünk. Hát ez, ez nem kellett komment se, tehát uh -huh. csak elfintorodott. És ez bőven elég volt hozzá. Hát én nagyon-nagyon sajnáltam, és hát tényleg... Jó, van, ez, ez volt egy ilyen a műszak is beállítottsága. Egy pojén szeretnék még, amit el egyszer. A legenda szerint talán éppen hatnyizott valahol, mint műsorvezető, és éppen ugyanott hatnyizott az Ihász Gábor, mint, mint zenész, és ment a műsor, aztán ment a, ment a hivatalos rész, utáni rész, amikor már mindenki elborult, és egyszer keresték, és nem találták se a dérit, se a Ihász Gábor. Aztán kiderült, hogy ez egy Focipálya mellett volt ez a buli, a szakadó eső volt, de mivel a déri kapus volt, nagyon sokáig az ház meg focizott, elkezdték húzni egymást, hogy ötből kilőbe többet a másiknak, és kimentek a szakadó posványba, öltön nyakkendő, és elkezdtek 1-es rúgni egymásnak, szóval ez... Szép. Foglalkozása szerint díszdzsoké is volt életének egy szakaszában, el nem tudod a a egyetemen végzett este, vagy a Miskolc. Budapesten végzett. Ja, Miskolc. A budapesti Műszak Egyetem gépészmérnöki ja. szakán végzett, és 75-ben jelentkezett a riporter keresztetikre, ahol, ahol, ahol a harmadik lett. Igen. Jól van, izland, közi. Okay, Szervusz. 24 haló. Jó napot, Halló. adásban van. Halló. Jó napot kívánok! Én eddig hallgattam a, a műsor, hogy szeretnék egy mondásáról megemlékezni, amelyet a családunkban de, öröklődik. Gyerekeim, majd az unokáim is mondják. Írtó jó ön iróniája volt, mert... Egyszer, nem tudom, hogy milyen track környezetben, de azt mondta is ez nálunk végül is a, az, az önmagunk felé megbékélésnek vagy, vagy, vagy önmagunk elfogadásának a jelzése is, hogy speciál kancsalnak tökéletes vagyok. Aha. És ez, ez tényleg ő mondta. Úgyhogy és a másik, hogy itt sokan nem tudják, hogy mi volt az a labzárta. A labzáta a 89-90-es években az volt, ami most a klubrádió az elmének a palérozása, egyfajta szabadság szél, Fantasztikus idők voltak. Igen, tehát abba, abba gyakorlatilag boldog-boldogtalan bekerülhetett, ha volt valami fontos dolga a világban. Hát igen, igen, igen, de azért ott is volt egy mérce. Mert... Na, hát, jó, jó, hát most ezt nem úgy értem, hogy, hogy aki elfelejtett leszállni a 15-ös buszról, a szabadságtérről, az, az, az nem igen, igen, igen, igen, igen, bekerült, igen. hanem. Szóval én, én ezért hívtam Önt, hogy hogy, hogy, hogy nálunk ez az önelfogadásnak a mondata, hogy speciál, kancsalnak tökéletes. Megjegyzem. És ez, ez, ez tüneményes volt, és ma is tüneményes nálunk. Nálunk úgy látszik, örökké élni fog a mi családunkban. Köszönöm, Köszönöm iszat, szépen, készsókon viszont hallásra. Hírek jönnek itt a Klubrádióban, utána folytatjuk az emlékezést. Az 1951. április 14-én, tehát a ma 62. születésnapját ünneplő vagy ünnepelte volna, ha nem viszi el 1992-ben egy súlyos betegség Dér Jánost, úgyhogy 24 /953, és ha vannak még történeteik, kedvenc műsoraik, pontos idézeteik, kínai közmondásaik, akkor azt mindenféleképpen meséljék el. véget keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, még problémák, és akkor utána egy paccalvacsora és egy ulti part. Addig jó, mi él?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 És folytatódik a műsorunk, ma az 1951. április 14-én született, ma 62. születésnapját ünnepelte volna Déri János. Ráemlékezünk. Haló! Haló! Jó napot! Agócs, mi vagyok újra, még eszembe jutott valami. Na! Volt a Déri egy Miskolci Filmfesztiválon, és a szünetében megkérdezte tőle a Szilágyi, ilyen közbelső dolog volt a fesztiválnak, hogy hogy érzi, hogy a személyiségek között ő hol tart? És mondta, hogy gondolja, hogy dobogós. Hát érezhette, hogy körülbelül tényleg az. Uh -huh. ne, Jól van. Köszönjük. Köszi. 24.07.953. Hallom. Jó napot kívánok. Adásban van, beszéljen. Jó, Jó napot kívánok, Barik Limerát. Én és a Műszaki Egyetemen találkoztam Zédi kollégával. Uh -huh. Abban az időben, talán fénykorát érte a Műszaki Egyetem napja, jövővérnökkel, tehetséges emberek sokassága dolgozott, Akkor ők is kiviláglott, mert talán ő a legeredély személyiség. Aztán később sokat találkoztam az a futballpályákon, mert imádott futbalozni, és ő is játszott a szúr csapatba, ugye a, a színész újságíró válogatott. Igen, igen, igen, a újságíró csapatban, és egy, egy sportpályán az öltözőben labdarúgó, mérkőzéseken nagyon kiderül az embereknek a valódi személyiség, az nem lehet eltiskolni. És ő egy rendkívül férfias, becsületes, elszánt, az utolsó leheletig küzdeni tudó a csapatért meghalni képes játékos volt. Tehát egy kiváló jellem. És e tekintetben is azt hiszem, hogy kiviláglott a újságíró csapatból, mert nem akarok senkit megvántani, de talán nem ez volt ott a jellemző. Uh -huh. hát Minden tekintemben egy kiváló rész jó, hogy nagyszerűt egy működő, Hatalmas leszeség volt nyilvánom itt. Az valóban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Uram, Kicsit olyan nehézkes volt ez a, ez, a, ez a kapcsolat, de hát időnként van úgy, hogy, hogy nem megy. 24 -953, haló! Katona Mátjes vagyok, szia megint. Ritkán fordul elő velem, hogy így lebeszéljenek Mármint, hogy többet beszéljenek, mint én de megtetted Csak én is egy korábbi poénnyára szeretnék emlékezni, úttörök csináltak vele a riportot és kérdezték, hogy mi a legkedvence tevékenysége Hát ránézett, hogy fiatalok el, ez már mégse és azt mondta, hát a második az a tenisz Aha. Szia! Szervusz! 24,079,53. 07 93. Uh, ugye ott tartottunk, hogy, hogy volt ez a uh, megemlékezés. Egyébként ugye uh, uh, ennek a déli című filmnek, uh, uh, azt én úgy írtam, vagy hogy úgy készítettem el, hogy, hogy D e. R. I. pont, annak a harmadik részének a képei azok Mexikóban vannak fölvéve. Haló? Haló? Hello. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Adásban tetszik lenni? Igen. Én szeretem hallgatni a műsorát, egyébként meg grumbádió hallgató vagyok, de engem sért a műsornak a beharangozója. Hát nem csak olyan munkók éltek abba a korba, akik súksütöltek, meg hasonlossza az a két mondat, ami, amivel beharangoznak, az engem sért. Értem. Hát jó, köszönöm szépen. Értem, most is vannak bunkó emberek. El... Átvezetésekben itt mindenütt. Értem. Akkor is voltak, most is vannak, de mint ahogy a Déri János, és még nagyon sokan a mai eh, nemzedékben még dolgozó idősebb kollégái is, abban a korban is éltek, és nagyon jó színvonalon vezettek műsort, vagy ismeretterjesztést és sok egyebet. Szóval nem, nem csak az a, az, az egy-két bunkó, aki felkapatkozott az uborkafára, és azt hitte, hogy ő az Isten, uh -huh. nem szabadna azért ennyire hogy is mondjam, ezt a nemzedéket lekicsinyelni. Hát, tudja azt mondjam, de nem igazán szeretném én most elvinni ezt a műsort, mert most másról szól, ez egy dokumentumfilm, igen, egy igen, részlet. Igen, értem e... én, értem én. Nagyon kellemes, sok élmény van. Persze van benne rossz is, meg van benne hm. ilyen is. Ja. De mondjuk az, hogy, hogy ez legyen ennek a műsornak állandó jelleggel a járszava, ez a suksükölő bunkó, az sért engem. Értem, akkor elnézést kérek. Köszönöm szépen. Kérem, Kész te. sokan viszont hallásra. És akkor vissza Déri Jánoshoz, halló. E, Jó napot kívánok, a Pálinkászlós műsorban szeretnék bejelenkezni. Benne van már. Déri. Sokan név, név egybeesési, engem is Dérinek hívnak. Úgyhogy köszönöm szépen. Várok akkor. Adásban van uram. Igen, bocsánat, bocsánat. Na, Déri Káló vagyok. Az az érdekes, tényleg, amit az elején is említettek, hogy milyen fantasztikus egyéniség volt. A nejem az országban először egy kis militári boltot csinált. Ez a pontosan meg ilyen kiegészítő szörnyiségek. Aha. Nagyon nagy divat volt egy időben, ő csinálta meg először. 60-ban lakunk, most is le ott egy kis lépcsőház kapuajban, egy benyíló, egy ilyen kis, nem is tudom, egy lyuknyi helyen átult ezeket a borzasztókat. Zsíri volt valamilyen, akkor már nem emlékszem, melyik műsort vezette, és érdekességre kijött, és elbeszélgetett, órákig beszélgettek a nejemmel ott bent a hideg létsőházba, erről a, hogy is mondjam, ma már kicsi olyan, hogy is mondjam, nevetséges divathullámról, de én megjelentem én is adott finadva a nejemért. Velem is, mm. ahogy az, az elején említette a, a, az egyik, hogy hogy mintha évek óta ismertük volna, úgy beszéltünk, beszélgetünk sokáig, aztán egy másik érdekes és nagyon szomorú gondolat. Ő egyszer mondta azt a ordasztó gondolatot, hogy a mm, Kékbolyó utcában, amikor járt be kezelésre, akkor uh, azt látta és azt érezte, hogy a folyosón mindenki úgy néz a másik szemébe, hogy én csak kivizsgálásra jöttem. Nekem nem az a bajom. Azoknak az a bajuk. Nekem uh -huh. nem az a bajom. És ez olyan torokszorító volt, uh, én orvos vagyok, és egy kicsit úgy elszomorodtam, amikor szegényként próbálkozott ezekkel a, az is mondjam, varázsló kategóriájú gyógymódokkal. Hát az De a az nem a, az mondja, ilyen... hogy akkor, abban a pillanatban, abban a helyzetben valahogy megérthető. És, és, és, és még egy utolsó gondolatot, és ez is még egy ilyen dorokszorító gondolat volt vele kapcsolatban, hogy ne hogy ezt is mondta valahol, hogy akkor éreztem, hogy valami baj van az egészségével. Akkor még nem volt korkép, akkor még nem volt diagnózis, még nem is volt kivizsgálás, éppen most nem az egyik betelefonáló, hogy nagyon szeretett teniszezni, hogy egyszer mondta, hogy egyszer csak úgy éreztem, hogy már, már nem szeretek győzni. És e, akkor érte, hogy most már baj van. Uh -huh. És úgy néz ki, hogy a lelke törhetett meg, és aztán a teste. Itt ugye az az érdekes, hogy ez a, ez a, ez a videófelvétel, amiről én beszélek, ez, ez márciusban készült, 1991 márciusában. És akkor még nem tudott a betegségéről fogalma sem lehetett róla, mert még azon poénkodtunk, hogy, hogy ha megéri a, a, a 41. születésnapját, akkor mi lesz. <kül> és, és hát aztán egy év alatt hatalmasodott el. Nem szeretném a kuruzlás kategóriájába sorolni a gerzsont, mert, mert a, a terápia egy, egy orvosnak a... A, egy orvos által kikísérletezett terápia. Vannak, akik meggyógyulnak bele, vagy kigyógyulnak a betegségükből. De hát tudja ugye... Én azért még mindig azt szoktam ilyenkor említani, hogy akkor a a nem nélnemezzel gyógyítanak ezek a klinikák sem, buták és hülyék, hogy vagy milliós költséges terápiákba vágjanak bele, hogy ez a gázsor annyira működne. Na, de ne, ne el a nem a el. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, Dérjúr, viszont hallásra. 24 07 Halló. jó napot. Haló, Hunyó vagyok, sziasztok. Szevasz. Hát én egy szomorú emléket mondanék, illetve hát tulajdonképpen... No, akkor, akkoriban a tévében melóztam, és hát nem voltam olyan nagy haverja Jánosnak, már sokan utólag azok lettek, de hát kollégák, és uh -huh. valami más-más másokból álltunk a tér lépcsőjén, és elgondolkodva, hát persze cigarettázott és az az időszak volt, amikor már tudta, hogy tudjuk. Uh -huh. és, és ilyen elgondolkodva rám nézett, és azt mondta, hogy hát ne ismerd meg azt az érzést, amikor elveszti a jelentőségét, hogy milyen színű az autó aranyja az öngyújtód, és hány szobás a és hát mindig a eszembe. Mm. Szegény Jani, sziasztok! Köszönöm szépen! Szevasz! Igen, a, a dohányzás az, az nagyon ment akkoriban, még a tv abban a szerkesztőségi szobájában lehetett dohányozni, tehát ott folyamatosan csattog a gyújtó, mert, mert Rózsa Péter is dohányzik, Én is dohányzik, is dohányzott, meg én is dohányoztam, és fújtuk ott a cigit nagyon erősen. Haló! Üdv. Üdv. Következő nyugom van! Déri János, én is nagyon szerettem minden újságcsikéttel olvastam egyéb ilyeneket, uh -huh. és meg tudnád gondolni, hogy a Klubrádióban mikor szólt utoljára? Szerintem soha nem szólt. Miért? Miért kellett a Magyar Rádió egyesvadásának ma délelőtt télti őt adni, amikor a Klubrádió megléte mit tudom én hány éves megléte alapján egyszer nem adtak le belőle semmit? Uh, várjál, most ezt nem pontosan értem. Tehát ma a, a, a Magyar Rádióra az rá emlékezett? Igen. A Magyar Rádióban volt egy szám, amikor a Montág Imrével beszélt. Értem. Pont. Új mondat. A Klub Rádióban mikor lesz olyan műsor, amikor valamilyen vidám műsor, vagy akármi, amit leadnak az íritől? Nem, most ez nem tőled kérdezem, ez csak egy ilyen általános kérdés. N -n Nincs rá válaszom. Jó, akkor kösz. Ennyi lett volna? Ennyi lett volna. Oké, okay, köszönöm szépen. Viszont hallásra. 24.07953 marad a számunk. Haló, Jó napot Szia, Kálda, Gyuri! Szia, Gyuri. Az, az az egészben nagyon szomorú, hogy a rendszerváltás után tudta volna kifutni igazán a formáját. az előtte is tényleg nagyon jó volt Sziporkázos, stb. De valahogy sokan, sokan voltak olyan figurák, akik ilyen kvázi ellenzékiek, ilyen vagy, vagy, vagy, vagy ilyen legálisan ellenzékiek voltak, vagy inkább úgy mondjuk, hogy kritikusak a rendszerrel, meg a jelenségekkel szemben. És nekik egy ilyen döntetlenöt hozott a rendszer, már sokaknak neki abszolút, de abszolút természetesen jött át egyik rendszerből a másik és úgy, ugyanaz az ember maradt, és csak egyszerűen több-több témája lett, és hát, hogy is mondjam csak, most, hogy szabadabban beszélhetett, nem nem érződött rajta, hogy most előtte kevesebbet mondott, aztán többet, vagy, vagy bátrabb lett, vagy stb. ez egy nagyon szomorú dolog. Ennyit szerettem volna mondani egyfelől, másfelől, meg tudom, hogy nem szeretett, hogyha reagál. Az egyik be a másik betelefonáról, de csak a történelmi hűség kedvéért. Tehát igen, volt olyan, hogy a Filádi János behúzta egy csőbe, nagyon, nagyon ügyesen, és ő is megkérdezte, hogy ő benne van az az első ötben. Ez volt, így, így hangzott a kérdés. Mm -hmm. És akkor, akkor ő akkor egy kicsit megfőkénd, és így Aztán utána már a Déli János, és utána egy-két másodperc, hogy megbánta, és mondta, hogy hát ezt, ezt, ezt, ezt megbántam, hogy ezt így kimondtam, azt jel legyen az öt az ötven, és aztán kicsit később hallottam, hogy erre, ezt ő, ő mesélte valahol, valamilyen műsorban ezt, ezt a sztorit, és ő, ő használta ezt a kiszerzést, hogy ő csődbe, csődbe húzta a filágyi, de ezért nem haragudott rá, nem inkább az elismerés hangján szólt és, és akkor azt mondta, hogy ezek után mi ment a folyosón, és a rádióban, vagy tudom és többen jöttek hozzá, és mondták, hogy jó János végre, hogy, hogy mondta hát tényleg kevesen vagyunk abban az ötben, vagy hogy vagy, vagy, vagy, vagy ott vagyunk abban az ötben. Mm -hmm. Tehát hirtelen abban az ötben sok-sokan lettek. Saját magára is ugyanolyan természetes és humorra reszlektem. Abban ebben, Abban az interjúban, am, amit mit én készítettem vele, ugye felteszem a kérdést, hogy, hogy ő most fog-e aláírni a, a megújuló TV-kettőhöz, vagy az átalakuló TV-kettőhöz, vagy a tévéhez, vagy, vagy nem. És Mikor azt, volt? 1991-ben. És akkor azt mondta a Dér János, hogy, hogy ezt nem ő fogja elönteni, hanem az ügyvédei. Tehát, hogy... Hogy, hogy ő ott fog játszani, tehát ő, ő kosaras, ha a legjobb kosarasnak számít, akkor ott fog játszani, ahol a legtöbbet fizetnek neki. Hogy, hogy neki nincsenek igazából -e igazából melóhelyekkel kapcsolatban ilyen nagyon erős érzései, az, és akkor még ő használja is azt a fordulatot, hogy, hogy ez a ez mókusörsös mentalitás, ez, ez nála nincs meg. Ő profi, és uh, ott fog dolgozni ahogy többet fizetnek neki ennyi vélátás hát, és... Egyébként tényleg, mert, mert hová tették most akár mikrofon elé akár kamera elé, hát ott volt az a nulladik típusod, a igen, vélátása. igen, persze igen, mindenhol és nem, nem, nem azt nem humorizálta el nem, de, de abban is volt egyfajta derűmekedi egy nem profilussal rá... csinálta a dolgait bármit, igen és, és szórakoztató volt és, és laza és most Az eszembe már csak azért is, mert hát egyszer az Antal Imrével is lehet, hogy nem fog... Hát az, az a klasszikus tesszük. nyugati udvaron, amikor összevetnek az Antal Imrével. Az, az egy... Az is, hogy az, te... a mikorosztályunknak, vagy hát egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy később, mondjuk a mikorosztályunknak ő volt az Antal Imréje. Nem tudom, hogy ez... Pontos. pontos. Nem tudom, hogy mert, mert ő is azért, hát... Akkor jó, ha hogy pontos. Jól van. Oké, okay. okay. köszi, Hello. szervusz! Hello. Hello. Kész csókon. Jó napot kívánok! Volt még a délének egy nagyon aranyos mondása, amikor betöltötte a 40. évet, akkor azt mondta, hogy figyeljetek ide! Ha elmúltál 40 éves, elébredsz, és nem fáj semmit, akkor vedd tudomásul nyugodtan, hogy meghaltál. Igen, hogy halott <gül> Ennyi vagy. Volt. Köszönöm, Köszönöm szépen! 24 07 e, Talán igaz a jogos a hallgatónak a, a, a felvetése, hogy, hogy miért nem szólt eddig Dél János. E, a, egyébként ezt ma délben döntöttük el Pataki úrral, hogy, hogy, hogy lesz ez a műsor, tehát senkinek sem szóltam haló. Jó napot! Haló! Jó napot! Jó napot, kívánok! Azért telefonáltam, mert nekem egy nagyon aranyos mondása maradt meg Déri Jánosnak. Uh, tulajdonképpen az Ablak című műsorban történt, illetve hallottam. Idézte a gyerekét, aki is azt mondta, hogy tudod, apa, ezt nem bántásiból mondom. És ez bennem annyira megmaradt, és sokszor én is használom. Uh -huh. Úgyhogy... Nagyon hiányzik egyébként egy ilyen típusú ember a médiából. Valóban, és akkor amikor azt mondja a Kádár Gyuri, hogy igen, Kádár György, hogy, hogy, hogy most futhatta volna ki magát, ebben nem vagyok biztos. Tehát szerintem annyira gyalázatos lett 92 után a, a, a magyar médiában a, a helyzet, hogy, hogy nem biztos, hogy, hogy esélye lett volna. De de ezt csak... Hát vagy bírta volna egyáltalán vagy, vagy bírta bírta volna a körülményeket, mert nem biztos, hogy ehhez lett volna előre. Hát inkább mondjuk úgy, hogy, mondjuk úgy, hogy kedve. Tehát... Kedve is. Igen, így. tehát kedve Igen. inkább nem. Köszönöm szépen. Lás... Kész sokan. Halló. Halló. Halló. Jó napot kívánok. Adás, Jó nálad. napot kívánok. A nem akaró idegen nyelvek főiskolás beszél. Hallgatom. Na, én... Nekem különös személyes élményeim nincsenek, csak annyi, hogy a világért ki nem hagytam volna soha egyetlen egy ablakadást se volott. nem vagyok szenvedélyes tévénéző, és kizárólag a Béri János miatt. A másik, mondjuk személyesebb élmény az, hogy amikor az az emlékezetes műsor volt, ahol fölvonultak a szórakoztató, Ö, ö, embereknek a tömegei és ha jól emlékszem ő ezt Mexikóból ezt nézte hát de túlzás, hogy néztem maximum hallgathatott. Ha úgy mondanám, értem, igen, hogy igen, ő, igen. hallgatta, igen. és az volt a csodálatos, hogy amíg kint voltak a színpadon, addig ragyogtak, mosolyogtak, és tudomásom szerint, amikor kimentek, akkor kezdtek el zokogni, mint ahogy én végig bőktem az egész műsort, mert tudtam, hogy ez egy búcsú műsor. Igen. Ez az emlékem. És még egyetlen egy megjegyzést engedjen meg, hogy a bevezető idézetekkel kapcsolatban Akinek nincs humorérzéke, a humorérzék hiánya sajnos gyógyíthatatlan. Hát nem, nem kell üzengetni a másik hallgatónak, megértem én, hogy... Nem, nem, én, én ezt hogy... önnek mondom. Ja, nekem ez tényleg önnek... nincsen, igaz. Na. Köszönöm szépen. Kész sokkal, viszont hallásra. Ez az utolsó telefonáló jön. Halló? Korn József. Üdvözlöm, Pányakás Szűcs Robert vagyok. Ja, tévét hát, hogy mondjam, nem azért, hogy... Bejárt hozzám naponta, volt egy irodám, a Kárpát utca 18 -ban. ez egy ingatlan közvetítő iroda volt, uh -huh. és ő pedig a Kárpát utca végében lakott, talán 58-ban vagy a 60-ban. Minden nap délután egykor, kettőkor valahogy bejött hozzám, és hát, mint jól láthatjuk, nem sikerült igazán megváltanunk a világot. Nagyokat beszélgettünk, nagyokat dohányoztunk együtt. Ennyi volt, és, és tulajdonképpen egy... És miért járt be? Csak úgy, csak úgy dumálgatni? Beszélgetni, beszélgetni. Én ügyvéd vagyok, ő pedig egészen mással foglalkoztunk, de emberekről gond, gond, gond, hangosan gondolkodtunk együtt. Uh -huh. ennyi volt. Jókat kávéztunk, jókat dohányoztunk. Akkor még én is dohányoztam. Aztán ő sajnos elment. Köszönöm szépen, Ram. Köszönöm, Viszont hallásra, tehát euh, 1992. március 27-én van, ha jól emlékszem, datálva, de nem akarok hülyeséget mondani, úgyhogy megmondom pontosan. Igen, tehát március 27-ei pénteki írása Dér Jánosnak a Noes Importante. Ez az utolsó nyomtatásban megjelent írása, sőt egyáltalán az utolsó publicisztikája, ami megjelent a húcipőben. Sors különleges Fintora, ha ezt Fintornak lehet nevezni, de inkább nem Fintornak, hanem valami másnak, hogy, hogy az róla szóló filmben ezt, a, ezt az írást Alfödi Róbert olvassa föl, aki aztán néhány évvel később, talán egy néhány évvel később megkapta a Dér János díjat, mert ugye a barátai egy díjat alapítottak az emlékére, amit minden évben odaítér egy szakmai kuratórium, egy alanyból készült egy forintos, szerintem holnap már tudni fogjuk, hogy, hogy, hogy kikapta, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egyét múlva találkozunk a viszonthallásra.